Вільям Сомерсет Моем, на околиці імперії. Новий помічник прибув після полудня. Коли містеру Вотерборну резиденту доповіли, що праву уже видно, він одягнув тропічний шлом і спустився до річки. Почасна варта вісім малорослих солдатів витягнулись з струнку при його появі. Резидент із задоволенням відзначив, що виглядали солдати гарно. Мундири у них були охайні, і зброя так і сяїла. Так, йому є чим пишатись. Стоячи на пристані, він не зводив очей із повороту річки, через яку за хвилину стрімко вилетів човен. В білому полотняному костюмі у білих туфлях він виглядав бездогано. Під пахвою він тримав пальмову палицю і золотим наконечником подарунок султана, правителя перака, Він чекав із подвійним почуттям. Звичайно, одній людині не під силу справитись із справами округу. А ще раз, коли він здійснював черговий об'їзд довіреного йому краю, доводилось залишати резиденцію під окупацію службовця-тубільця. І це дуже незручно. Але він надто довго був тут єдиним білим і приїзд іншого білого пробуджував у його душі мимовільні побоювання. Він звик до самотності. Під час війни він три роки не бачив жодного співвітчизника. Одного разу його попередили, що до нього приїде фахівець із лісництва, і майбутня зустріч із чужою людиною налякала його до неможливості. Він розпорядився, що приїжджого прийняли і влаштували якнайкраще. Залишив записку, пояснюючи, що справи змушують його відлучитись. І втік. Він повернувся лише після того, як його сповістили, що гість поїхав. І ось у тому місці, де річка зігнулася широкою дугою, з'явилося право. На веслах сиділи арештанти, засуджені до різних термін ув'язнень. Два конвоїра чекали їх на пристані, щоб знову відвести до в'язниці. Мдаяки, міцні молодці із дитинства, звичні дорічки, розмірено і сильно змахували веслами. Коли човен підійшов до берега, з-під навису на кормі піднявся чоловік і ступив на пристань. Солдати встали на варту. «Нарешті приїхали! Фу, чорт, на силу розігнувся! Я привіз вам пошту!» Прибули й говорив жваво «Весело». Воторбок чемно простягнув руку. «Містер Купер?» – я думаю. «Ну, звісно ж, а ви чекали ще когось?» Він, мабуть, жартував, але резидент не посміхнувся. «Моє прізвище – Вобертон. Ходімо, я покажу вам, де ви будете жити. Ваші речі туди перенесуть». Він пішов попереду Купера вузькою стежкою. І незабаром вони опинились на обгородженій ділянці – перед невеликим Бунгало. Я наказав, наскільки це можливо, привести цей будинок в порядок. Але ж, звичайно, відчувається, що він багато років був порожнім. Будинок був збудований на палях. Він складався з довгої їдальні, що виходило на широку веранду, і двох спалень в глибині, розділених коридором. «Гаразд», – сказав Купер, – «очевидно, ви хочете прийняти ванну та переодягнутися?» «Буду дуже задоволений, якщо ви сьогодні пообідаєте у мене. О восьмій годині вам буде зручно?» «Мені у будь-яку годину буде зручно». Резидент відповів люб'язно, але дещо з розгубленою посмішкою та відкланявся. Він повернувся до себе у форт. Алан Купер справив на нього не надто сприятливе враження. Але містер Вотерборг був справедливим і розумів, що не слід судити так поспішно. Чи багато дізнаєшся з одного погляду? На вигляд куперу років 30. Він був високий, худорлявий, обличчя жовто-бліде, без рум'янцю. Воно ніби все забарвлене однією фарбою. Великий яструбинний ніс, карі очі. Коли увійшовши до будинку, він зняв шолом і жбурнув його слозі, Вотерборг подумав, що така велика голова із короткоостриженим каштановим волоссям якось не дуже гармоніює із безвільним підборіддям. На куперу були шорти і сорочка кольору хакі, пошарпані і в плямах. М'ятий шолом давним-давно не чистий. Втім, подумав містер Вотерборг, адже ж молодий чоловік провів тиждень на каботажному пароплаві, а останні дві доби Пролежав на Дніправу. Подивимось, який він з'явиться на обід. Містер Вотерборг пройшов у свою кімнату, де все було уже приготовлене із такою ретельністю, ніби йому служив лакей-англієць. Роздягнувся, спустився сходами в душ і облився холодною водою. Клімату містер Вотерборк робив один єдиний виняток – одягав до обіду білий смокінг. А в іншому він одягався так, ніби обідав у своєму клубі на пелмел. Накрохмалена сорочка, комірець, шовкові шкарпетки, лаковані туфлі. Дбайливий господар він заглядав у їдальню і переконався, що там все в ідеальному порядку на столі яскраві орхідеї, срібло сліпуче сяє, майстерно складені серветки, свічки під копачком у срібних свічниках. Людь м'яке, приємне світло. Містер Вотерборг схвально посміхнувся і повернувся до вітальні. Почав чекати. Незабаром прийшов їсть. На ньому були шорти, сорочка хакі і пошарпана куртка. Те саме вбрання, в якому він вийшов сьогодні з човна. Привітна усмішка застила на губах Вотерборга. «Ого, то ви сьогодні франтом?» – вигукнув купер. «Я й не знав, що ви переодягаєтесь до обіду. Я ледве не з'явився до вас у саронгу». Примітка. «Саронг – національний чоловічий та жіночий одяг малайців. Вид спідниці». «Та це не має значення. Я розумію, що у ваших слуг зараз багато справ». «Через мене, знаєте, ви могли б і не турбувати себе. Я й не турбую себе через вас. Я завжди переодягаюсь до обіду». «Навіть коли обідаєте один?» «Особливо, коли обідаю один», – крижаним тоном відповів Вотерборг. Він помітив глузливі іскорки у купорових очах, і кров йому в обличчя. Містер Вотерборг був запальним. «Ви відразу би вгадали це по червоному воєвничому обличчю, по рудому, тепер уже сивому волосю. Його блакитні очі зазвичай холодні й проникливі» кидали блискавки, коли його охоплював напад гніву. Але він був людиною світською і, як сам вважав, справедливою. Він повинен зробити все можливе, щоб порозумітися із цим суб'єктом. Під час мого перебування в Лондоні я обертався в колах, де переодягатись до обіду було так само природно, як Івана щоранку. Інакше вас будуть вважати просто диваком. І коли я приїхав на Борнео... Я не бачив причини змінити цей прекрасний звичай. Під час війни я три роки не бачив жодного білого. Але не було нагоди, щоб я не переодягнувся до обіду. Хіба що був хворий і взагалі не обідав. Ви ще новачок у тутешніх краях. Повірте мені, це найкращий спосіб зберегти почуття власної гідності». Коли біла людина хоче мало піддатися впливу навколишнього середовища, вона швидко втрачає повагу до себе. А якщо вона перестане сама себе поважати, можете бути впевнені, що і тубільці дуже швидко перестануть її поважати. Ну, якщо ви думаєте, що я в таку спеку, залізом на крохмалену сорочку і стоячий комірець, то ви дуже помиляєтесь. Коли ви будете обідати в себе вдома, ви, зрозуміло ж, вільно будете одягатися, як вам завгодно. Але в тих випадках, коли ви будете робити мені честь і будете обідати в мене. Можливо, ви хоча б із вічливості будете одягатися так, як це прийнято у цивілізованому світі. Увійшло два боя малайця в саронгах і білих куртках із мідними гудзиками. Один ніз коктейлі, інший – тацю – із маслинами та анчоусами. Потім гість та господар перейшли до їдальні. Містер Вотерборг пишався тим, що його кухар – китаєць. Найкращий кухар на цьому острові. І всіяко намагався, щоб стіл у нього був зразковий. Наскільки це можливо в такій глушині? Китаєць не шкодував зусиль, винаходячи найтонші страви, які можна приготувати із доступних тут продуктів. «А чи не хочете подивитися меню?» – запитав містер Вобертон, передаючи листок Куперові. Меню було написано французькою. В усіх стравах звучні урочисті назви. За столом прислужували ті самі два боя. Двоє інших стояли в протилежних кутках і дальні, і величезними опахами проводили в рух спекотне повітря. Трапеза була чудова, шампанське найкраще. «І ви що, щодня так їсте?» – запитав Купер. Вобертон кинув недбалий погляд на меню. «На мою думку, обід сьогодні такий самий, як завжди. Сам я їм дуже мало, але поставив за правило, щоб мені щодня подавали пристойний обід. Це дуже корисно і для кухаря практика, і слуги привчені до порядку». Підтримувати розмову було нелегко, містер Вобертон – був вишукано люб'язний і, можливо, трохи зловтішався. І тішило, що така чемність збиває співрозмовника із Пантелику. Купер пробув у Семболу всього кілька місяців і майже нічого не міг розповісти вобертону про його знайомих у Коала Солор. «До речі», – запитав Вотерборн, – «Ви не зустрічались із якимось Хеннерлі? Він, на мою думку, нещодавно приїхав». «А як же ж я його знаю?» Він служить поліції. Жахливий хам. Так, а мені він здався дуже вихованим. Він доводиться племінником моєму другові, лорду Бараклафу. Тільки днями я отримав листа від леді Бараклав із проханням побачити його. Так я чув, що він комусь там рідня. Мабуть, тому і місце тут отримав. Він навчався в Вітоні та в Оксфорді і хвалиться цим на кожному кроці». «Ви мене дивуєте», – сказав містер Вобертон. «Усі молоді люди з його роду навчаються в Вітоні та в Оксфорді вже кілька століть. Я думаю, він не бачить в цьому нічого надзвичайного. А На мою думку, він самовдоволений бовдур». «А яку школу ви закінчили?» «Я народився на Барбадосі, там і навчався». «Ах, ось як!» Вотерборн примудрився вимовити це коротке зауваження таким образливим тоном, що Купер спалахнув. Він мовчав, не знаходячи відповіді. Я отримав кілька листів з Куала Солор від Делі Вотерборн, і в мене склалось враження, що молодий Хеннерлі має великий успіх. Говорять, що він першокласний спортсмен. Ну, ще пак, він особистість відома. Вони там у Куала Солор таких люблять. А я особисто не бачу у першокласних спортсменах жодного толку. Грає людина в гольф і в теніс краще за інших. А що з того зрештою? Що за можливість, якщо він спритно розбиває пірамідки на більярді? В Англії дуже багато значення надають цій несенітниці. Ви так гадаєте? А мені завжди здавалося що першокласні спортсмени під час війни показали себе ані трохи не гірше за інших. Ну, якщо ви завели мову про війну, то тут я знаю, про що кажу. Я був із Семхенерлі в одному полку, і можете мені повірити, що люди його терпіти не могли. А звідки ви знаєте? Я і сам був у нього під керівництвом. Отже, ви не дослужились до офіцера». «Ще б пак, а як я міг дослужитись? Я ж уродженець колонії. Я не навчався у привілейованій школі і не маю зв'язків. Ось тому і протерчав всю цю окаяну війну рядовим». Купер насупився. Йому, мабуть, коштувало чимало труднощів стримати себе і не вибухнути лайкою. Містер Вобертон вивчав його, примружуючи свої невеликі світлі очі. Вивчав, і склав остаточне судження про нього. Змінивши тему, він заговорив про нові обов'язки Купера. І тільки як годинник пробив десяту, підвівся. «Ну що ж, я не смію вас більше затримувати. Ви, мабуть, втомилися з дороги». Вони обмінялися рукостисканням. «Так, що ще?» – сказав Купер. «Може ви допоможете мені знайти боя?» «Мій колишній слуга зник, коли я їхав з Куала-Солор». Запакував мої речі в човен і більше не показувався. Я й не знав, що його немає, допоки ми не відплили. Я запитаю свого старшого боя. Без сумніву, він вам когось знайде. От і добре. Ви йому просто скажіть, нехай пошле хлопця до мене. А я на нього подивлюсь. І якщо сподобається, візьму. Світив місяць. І ліхтарі не були потрібні. Купер попрямував через форт, до свого бунгало. «Зрозуміти не можу, чому мені надіслали цього суб'єкта», – дивувався містер Обертон. «Невже не можна було знайти когось кращого?» «Людина цього сорту багато не вартує». Він пройшов у садок. форт стояв на вершині пагорба, а сад спускався до річки. Тут, на березі, в зеленій тінистій альтанці Вобертон любив викурити пообідню сигару. І нерідко із річки, що тече біля його ніг, чути був людський голос. Голос якогось боязкого малайця, який не наважувався прийти до нього при світлі дня. І слух резидента ловив вимовлену пошепки скаргу чи звинувачення, звістку чи натяг. Все це могло йому дуже і дуже стати в нагоді, але ніколи він не дізнався б його офіційним шляхом. Він важко опустився в плетений шезлонг. Цей купер – заздрісний, погано вихований хлопчисько, зарозумілий, самовпевнений і пихатий. Але тихий вечір був такий гарний, що прикрість містера Вобертона швидко вщухла. Повітря напоїне було солодким ароматом. По річковій гладі місяць розлив світлу доріжку. Мир і спокій – прийшли в душу містера Вобертона. Дивний він був чоловік, і життя прожив дивне. В 21 рік він отримав солідну спадщину – 100 тисяч фунтів, і, закінчивши Оксфорд, вдався до розваг. Які в той час? Містеру Вобертону нещодавно минуло 54. Були до послуг молодого чоловіка із доброї родини. Він мав квартиру на Маунт-стріт, Кабріолет, мисливський будинок у Окширі. Він бував усюди, де збиралися вершки суспільства. Красивий, щедрий, цікавий співрозмовник. Він був помітною фігурою у лондонському світі, початку 90-х років. Лондонське світло тоді ще не втратило свого блиску і було доступне лише обраним. Про англобурзьку війну, яка завдала йому першого удару, ніхто й не думав. Світову війну, що його зруйнувала, передрікали лише затяті песимісти. У той час роль багатого юнака була дуже приємна, і в розпал лонницького сезону камінна дошка містера Вебертона була завалена запрошеннями на обіди, бали і вечори. Містер Вебертон із задоволенням виставляв їх на показ, бо містер Вебертон був сноб. Небоязкий сором'язливий сноб, якого і самого дещо бентежить пошана, яку він відчував до тих, хто стоїть вище за нього. Не той сноб, що домагається близькості відомих політичних діячів чи знаменитостей зі світу мистецтва. І не той, якого засліплює багатство. Ні, він був звичайнісінький, наївний, чистої води сноб, який з обожненням дивився на будь-яку титуловану особу. Самолюбний, запальний, він, однак, віддавав перевагу лузуванням лорда лестощів, простого смертного. Його ім'я згадувалось мигцем у книзі перів. Берка і цікаво було спостерігати, як спритно примудрявся він у розмові вернути слівце про свою непряму приналежність до знатного роду. Але жодного разу він не обмовився ні словом про добропорядного ліверпульського фабриканта, від якого через свою матір, уродженку міс Гебіс, успадкував свої гроші. Він постійно мучився страхом, якби хтось із його ліверпульських родичів не заговорив з ним на регаті у Каусі або ж на перегонах у Аскоті у ту хвилину, коли він буде розмовляти з якоюсь герцогиною, або навіть із принцом крові. Його слабкість була настільки явною, що швидко стала відома всім і кожному. Але цей відвертий снобізм був надто безглуздим, щоб викликати одну лишень зневагу. Великі люди, перед якими він схилявся, сміялися з нього, проте в глибині душі вважали це схилення природним. Бідолашний Вебертон, звичайно, був жахливий сноб, але загалом, Славний малий. Він завжди був радий заплатити за благородного пера, без гроша в кишені. І опинившись на мілині, ви, напевно, могли б перехопити у нього сотню фунтів. Він пригощав чудовими обідами. У віст грав погано, але не сумував про програш. Аби партнери належали до обраного світу цього, він був пристрасний гравець за натурою і до того ж гравець невдалий але умів програвати. І не можна було не захоплюватись холоднокровністю, з якою він за один раз викладав 500 фунтів. Пристрасть до карт була в нього майже така ж сильна, як пристрасть до титулів. І вона привела його до загибелі. Він жив на широку ногу, програвав величезні гроші. А грав він усе азартніше, захоплювався перегонами, потім біржею. Він був певною мірою простодушний і виявився легкою здобиччю для інших безсоромних хижаків. Я не знаю, чи розумів він, що його великосвітські друзі сміються з нього за його спиною, але мені здається, чуття підказувало йому, що він не повинен і виду подавати, ніби знає рахунок грошам. Він потрапив у лапа лихварів. У 34 роки він був розорений. До мозку кісток, що перейнявся духом свого класу, він не став вагатись і роздумувати. Коли людина його кола промотує всі свої гроші, йому залишається лише одне – виїхати до колонії. Ніхто не чув, що Вотерборн нарікав на долю. Він не скаржився на те, що якийсь високородний приятель порадив йому пуститись у ризиковану спекуляцію. Не став питати грошей з тих, кому позичав. Він сплатив свої борги. Знав би він, що це в ньому заговорила зневажена кров ліверпульського фабриканта. Ні, він ні в кого не просив про допомогу. Він, який і досі не вдарив палець о палець, почав шукати способу заробляти на життя. При цьому він, як і раніше, був веселий, безтурботний, завжди у дусі. Він зовсім не хотів псувати людям настрій, розповідями про своє лихо. Містер Вобертон був снобом, але він був іще й справжнім джентльменом. Лишень про одну послугу попросив він своїх високопоставлених друзів, з якими водив знайомства довгі роки, про рекомендаційні листи. Тодішній султан Сембулу – людина безглузда, взяв його на службу. Увечері, напередодні відплиття з Англії, він востаннє обідав у своєму клубі. «Я чув, ви їдете в обертон?» – запитав його старий герцог Геріфорд. «Так, я їду на Борнео». «Боже, милостовий, чому це вам так заманулось?» «Просто я розорений. О, як шкода. Ну що ж, дайте нам знати, коли повернетесь. Сподіваюсь, ви добре проведете час». «Отак, там, знаєте, чудове полювання!» Герцог кивнув йому і прийшов позднього. За кілька годин містер Вобертон з борту корабля стежив, як тонуть у тумані береги Англії. І з ними все, заради чого, за його поняттям, варто було жити на світі. І з того часу минуло двадцять років. Він вів жваве листування із багатьма знатними дамами, і листи його були веселі та цікаві. Він, як і раніше, мав пристрасть до титулованих осіб і уважно стежив за кожним їхнім кроком. Про світських хроніках у Таймс. Лондонські газети доходили до нього через півтора місяці. Він прочитав усі повідомлення про народження, смерті та весілля і поспішав листом привітати або ж висловити співчуття. За ілюстрованими виданнями він знав, як змінюються обличчя та моди. І приїжджаючи час від часу в Англію, щоразу міг відновити старі зв'язки, наче вони і не переривались, і цілком обізнаний був про кожну нову людину, яка останнім часом опинялась на очах. Вищий світ – Тягнув його ані трохи не менше, ніж у той час, коли він сам був туди вхожий. І йому, як і раніше, здавалося, що у світі немає нічого важливішого. Але помало щось нове увійшло до його життя. Посада, яку він тепер займав, тішила його марнославство. Він уже не був жалюгідним підлабузником, який жадав посмішки великого світу. Він був пан і повелитель що є слово «закон». Йому було приємно, що в нього є особиста охорона солдатів-даяків, і вони беруть на варту з його появою. Йому подобалось вирішувати долі своїх ближніх. Приємно було залагоджувати сварки між вождями ворогуючих племен. У давнину, коли чимало клопоту завдавали мисливці за черепами, він сам узявся приблизно їх покарати і був дуже гордий тим, що під час цієї експедиції поводився дуже непогано. Край марнославний, він не міг бути відважним. Його зухвала-холоднокровність стала притчею на язиці. Всі розповідали, що він один з'явився в укріплене селище, де засів кровожерливий пірат, і зажадав, щоб той здався. Він став умілим правителем, він був суворий, Справедливий і чесний. І помалу він щиро прив'язався до малайців. Його займали їхні звичаї та обряди. Він ніколи не втомлювався їх слухати. Він захоплювався їхніми перевагами і з усмішкою, знизуючи плечима, прощав їхні гріхи. «У минулому часі, – говорив він, – зв'язки дружби прив'язали мене і з багатьма знатними людьми Англії, але я ніколи не зустрічав бездоганніших джентльменів, ніж інші малайці доброго роду, яких я з гордістю можу назвати своїми друзями. Йому подобалась і їх поштивість і вміння себе тримати, і їхня лагідність і раптові спалахи пристрастей. Безпомилкове чуття підказувало йому, як з ними поводитись, він плекав до них. Непідробну ніжність. Однак ні на хвилину не забував, що сам він англієць і джентльмен, і не прощав тим білим, які дозволяли собі приймати тубільські звичаї. Він не наслідував приклад багатьох білих, що брали за дружину місцевих. Во інтрижку подібного роду, хоч і освячені звичаєм, здавалися йому не тільки скандальними але і несумісними із гідністю справжнього джентльмена. Людина, яку сам Альберт Едуард, принц Уельський, називав просто на ім'я, зрозуміло ж не ступить у зв'язок із Тубількою. І тепер, повертаючись на Борнео зі своїх поїздок до Англії, він відчував, що щось схоже на полегшення. Його друзі, як і він сам, були вже не молоді, а нове покоління – Бачило в ньому просто докучливого старого. Нинішня Англія, здавалося, йому втратила багато з того, що йому було дорого в Англії його юності. А ось Борнео не змінилось. Тут тепер його рідний дім. Він залишиться на своїй посаді якнайдовше. В глибині душі він сподівався, що не доживе доти, коли йому доведеться подавати у відставку. У своєму заповіті він написав, що деб не довелося йому померти, він бажає, щоб його прах перевезли у Сембулу і поховали серед народу, який він полюбив, на березі, куди долинає м'який плескіт річки. Але ці свої почуття він старано приховував, і дивлячись на нього, повного, кремезного, одягненого франтом, на його голене енергійне обличчя і сиве волосся. Ніхто б не запідозрив би, що він таїть у душі таку глибоку і ніжну прихильність. Містер Робертон досконало розбирався в тому, як слід вести справи, і в перші дні не зводив очай із нового помічника. Незабаром він переконався, що Купер – працівник слушний і старанний Лишень одним йому можна було докорити йому. Він грубо поводився із тубільцями. «Малайці боязкі і вкрай чутливі», – сказав йому в Обертон. «Намагайтесь поводитись із нас».